Ревно посеред жіноцтва заводила плач свій Гекуба. Гекторе, серцю моєму з моїх діточок найлюбіший. Ще й за життя був у мене, ти любий богам олімпійським, та й після смерті твоєї за тебе вони вболівають, інших у мене синів захопивши, а хіл взяв у полон і далеко. Продав їх за море безплідне, Десь аж на Самос, на Імбр Та на Лемнос туманом повитий. Тільки у тебе він душу відняв Тонколезою міддю І волочив круг могили Тобою убитого в Січі друга Патрокла, Хоча і не міг його ним воскресити. Ти ж наче вмитий росою, Так ніби осьось ось заговориш, в домі моєму лежиш, немов Аполлон срібнолукий, лагідно й тихо настиг тебе раптом своєю стрілою. Мовила так крізь ридання, і плач залунав безугавний. Третя з невтішних жінок завела голосіння: "Єлена, Гекторе, серцю моєму із діверів ти найлюбіший Став би тепер чоловіком Мені Олександр Боговидий Що мене втрою привіз Хай раніше я загинула б краще Ось і двадцятий вже рік От тієї години минає Як прибула я сюди, покинувши рідну країну Та не чула від тебе лихого чи прикрого слова навіть як інший, хто в домі, мені починав докоряти, з діверів хто, із зовиць, чи з невісток убраних ошатно, або свикруха, сам свекор був завжди як батько ласкавий. Ти зупиняв і стримував їх переконливим словом, лагідно діючи мовою, повною тихої ласки. Тим-то за тебе і за себе сумую, тепер я нещасна. В цілій ботрої розлогій немає у мене віднині друга, як ти. і невагою всі позирають на мене. Мовила так крізь ридання. Зітхав увесь люд незліченний. Старець Пріам із такими звернувся до присутніх словами. Дров понавозьте, трояни, до міста, і не бійтесь лихої засідки десь от Аргеїв. Ахіл мені дав обіцянку, ще коли нас отпустив від от своїх кораблів чорнобоких, нас не чіпати, аж поки дванадцятий день не настане. Мовив він так, і у повози мулів вони із волами. Позапрягали, і швидко усі перед містом зібрались. Дев'ять без днів, вони дрова возили до міста, лиш на десятий, коли заясніла зоря світлодайна, винесли з тужним риданням одважного Гектора тіло, і на багаття зверху поклавши, Вогонь розпалили. Ледве з досвітньої мли Розоперста Еос заясніла, Стали до вогнища Гектора Славного сходитись люди, А як усі вже зійшлись, І громада зібралась велика, Спершу із кристим вином Залили вони всюди багаття, Де ще трималася сила вогню, Лише після того білії кості брати його й друзі в журбі позбирали з попелу і сльози рясні, і злиць у них бігли струмками. Кості, зібравши усі пурпуровим м'яким покривалом, їх огорнули й тоді, в золотую поклавши їх урну разом до ями глибокої, все опустили і до неї зверху багато каміння великого щільно наклали і пагорб надгробний насипали вартаж сиділа навколо щоб до часу не напали красивого линя хей швидко над гробок насипавши всі розійшлися а потім знову зійшлися і в учті усі учтували преславній, В домі прямо державця, Що Зевсовим був вихованцем. Гектора так у покірника коней Вони поховали. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році. Текст читав Борис Лобода.